يقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار الذاكرين والذاكرات اذاعه القران الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا Ikhutal Iman Rahimakumullah Pendengar Radio Raja di manapun anda berada Dan pemirsa Sarja TV Semoga Allah rah rahmati dan meliakan. <coughs> Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat bersama kembali Insya Allah kita akan simakur sama satu kajian ilmiah Yang disiarkan saya langsung Dari pembahasan rutin yaitu Al-Kabair Yang disampaikan oleh Al-Istada Abu Al-Maidani Hafizahullah Langsung dari kota Medan Dan Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan kami sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz <Susukur> nah, Halo Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Sekarang Dizial Akhiram Barakulah Fik, atas pembahasan yang telah disampaikan <Susukur> Uh, mohon maaf atas uh, waktu yang telah diluangkan uh, Kepada Ustaz ya Semoga Allah juga antum dan keluarga dan berkahi dari Ilmu yang akan antum sampaikan, Ustaz Dan langsung akan kita simak pembahasan Yang akan disampaikan kepada Ustaz Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Alhamdulillah Alhamdulillah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 Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bir'ah Wa kulla bir'atin dalalah Wa kulla dalalatin Para pemirsa yang berbahagia, mendengar Radio Roja dan Pemirsa TV Roja dimanapun saudaraku berada, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu SWT kembali mempertemukan kita melalui saluran ini dalam program yang secara rutin kita telah adakan membahas tentang Al-Kabair dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Kabair Al-Kabair Iaitu dosa besar yang ke-69 Al-Kabiratu At-Tasiatu Wasittun Dosa besar yang ke-69 ini adalah ya, Manjassa ala al-Muslimin wa dalla ala, ala awratihim Iaitu memata-matai orang-orang Islam Ataupun kaum Muslimin Dan membeberkan rahasia mereka Ini merupakan salah satu di antara dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam kitabnya, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman Ya ayuhal ladinaa manu ijtabinu ketiran min al-zan, fa'inn baghd al-zanni itham, walla tajassu, walla yaktaba adukum baqda. Wahai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan dari adzan, yaitu purba sangka, dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan, karena sebahagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lainnya. Kata Yesus, yaitu menyelidiki aib- aib saudara kita. Dan mencuri dengar pembicaraan mereka Nah ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela Dan dilarang oleh Allah SWT Di dalam ayat yang kita bacakan tadi Wala Dan janganlah kamu saling tajassus Janganlah kamu mata-matai Janganlah kamu mencuri dengar Menyelidiki Rahasia-rahasia Ataupun aib-aib saudara kita sendiri Karena pada hakikatnya kita telah membongkar aib, aib saudara kita dan menyebarkannya tengah, ke tengah-tengah orang lain. Itu sama halnya kita menyebarkan aib diri kita sendiri. Karena mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Al mukmin miratul mukmin. Nah, ketika dia menyebarkan aib, aib saudaranya, maka sesungguhnya seakan-akan seolah-olah ia telah menyebarkan aib dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam hadis beliau yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al bukhari di dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibad ibadallah ikhwana wa kunu ibadallah ikhwana Janganlah kalian saling mengintai kesalahan orang lain. Janganlah mencuri dengar, yaitu menguping pembicaraan orang lain. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di sini Rasulullah SAW melarang kita dari dua hal, yaitu tajassus dan tahassus. Tajassus dan tahassus. Al-Auzai. Rahimahullah mengatakan at-tajassus maknanya adalah mencari-cari sesuatu. Adapun tahassus maknanya adalah mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukainya atau mendengarkan dari balik pintu apa yang sedang mereka bicarakan, menguping pembicaraan orang lain. Sedangkan at-tadabur maksudnya adalah saling membelakangi yaitu saling memutuskan hubungan. Pemirsa yang berbahagia Dan para pendengar Radio Rojak Dimanapun saudaraku berada Ingatlah bahawa tajassus Dan tahassus itu adalah perkara yang tidak dibolehkan Cukuplah bagi kita Dengan apa yang nampak secara lahir Dan menyerahkan perkara yang tersembunyi Urusan batin, urusan hati Itu kepada Allah Subhanahu SWT Yang maha mengetahui lagi maha besar Namun sayang Justru kebanyakan manusia itu gemar menyelidiki kesalahan saudaranya dan melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Ketika mereka mengetahui kekeliruan saudaranya ia merasa senang dan tak segan-segan untuk menyebarkannya ke tengah-tengah manusia. Nah, ini eh, tentu saja tidak diragukan lagi merupakan sifat yang sangat rendah lagi hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min khalilin makir. Dari sahabat, teman dekat tapi penuh makar. Ainuhtaroni wakol buhuyarani. Matanya mungkin senantiasa melihat kepada kita. Artinya mungkin secara dahir, secara lahiriah nampaknya dia menghormati kita, memandang kita. Tetapi hatinya senantiasa memata-matai kita. In roah Hasanat an Jika dia melihat kebaikan pada diri kita, maka dia menyembunyikannya. Wain roa sayyatan adaaha, namun kebalikannya apabila dia melihat atau mendengar sesuatu yang buruk pada kita yang tidak baik, maka dia pun menyebarkannya. Dia menyebarkannya ke tengah-tengah manusia. Ini ibarat Khalilin makir, teman tapi penuh makar. Nah itu adalah suatu akhlak yang sangat tercela dan merupakan salah satu di antara dosa besar. Di antara manusia, ada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain dan lupa terhadap aib dirinya sendiri. Orang yang seperti ini sifatnya, maka ia telah buta mata hatinya, akan letih badannya dan sulit untuk meninggalkan aibnya sendiri. Sebahagian orang kita lihat punya sifat yang sangat jelek. Yaitu suka dan selalu ingin tahu apa yang menjadi rahasia sahabatnya ataupun saudaranya Mencari tahu dan e, dan menyelidiki tentang saudaranya Bahkan sebagian orang ada yang senantiasa mengikuti dan membuntuti orang lain untuk mengetahui Apa yang sedang dilakukan oleh saudaranya itu Memata-matainya Kemudian apabila ia melihat sesuatu yang tidak baik pada saudaranya itu Maka dia pun merasa gembira dan menyebarkannya ke tengah-tengah orang lain Nah ini adalah satu perbuatan yang sangat tercela. Maka janganlah kita merasa senang dengan ketergelinciran saudara kita Seharusnya sebagai saudara ataupun sahabat yang setia, sahabat karib Kita seharusnya bersedih Apabila kita melihat saudara kita tergelincir dan berusaha untuk menolongnya dan mengangkatnya kembali dari keterpurukannya Bukan malah membantu syaitan untuk lebih menjerumuskan dan menggelincirkan saudara kita itu ke dalam jurang kehancuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menolong saudara kita bagaimanapun keadaannya Unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang mendalimi maupun yang terbalimi, yang didalimi. Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, Adapun orang yang didalimi, kami telah tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana orang yang berbuat zalim, orang yang mendalimi? Maka Nabi SAW mengatakan, tahanlah. Temanah emnah minat belum tahan dia, cegah dia dari perbuatan dolimnya maka itulah cara untuk menolongnya. Jadi kewajiban kita adalah menasihatinya dengan cara yang baik, memberikan memberikan bimbingan kepada mereka serta menuntun tangannya untuk kembali ke jalan yang benar, membantunya untuk bertaubat bertaubat itu kembali kepada Allah subhanahuwataala. Ada sebagian orang justru menghalangi saudaranya dari taubat. Ketika dia melihat saudaranya mulai menyadari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini ia lakukan, saudaranya ini mulai mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia justru mengejeknya, ia justru menyindirnya, hingga membuat saudaranya itu minder dan kecil hati. Seolah-olah tidak ada kesempatan baginya untuk kembali dan bertaubat kepada Rabbul Alamin. Nah sungguh orang seperti ini telah membantu syaitan untuk menjurumuskan dan menggelincirkan saudaranya itu kepada lembah kehancuran dan kebinasaan Termasuk sikap tajasus dan tahasus adalah Suka mempertanyakan hal-hal hal ihwal yang berkaitan dengan saudara kita Yang mungkin tentang harpa yang dimiliki olehnya Dan mengejarnya dengan sejuta pertanyaan Ya misalnya dia berkata Ya seorang kita lihat so, uh, Sebahagian orang ya Bertamu ke rumah saudaranya Atau berkunjung ke rumah saudaranya Lalu dia dia masuk ke dalam rumah saudaranya itu Dengan penuh selidik Menyelidiki ini dan itu Bertanya tentang ini dan itu Ya seperti seorang mata-mata yang ingin menyelidiki seorang penjahat Bertanya tentang hartanya Dia bertanya Fulan Dari mana kamu beli barang ini? Mengapa kamu bisa membeli kendaraan? Berapa harganya, berapa gajimu sebulan Hingga mampu membeli barang-barang seperti ini Dengan tujuan untuk memata-matai dan menyelidiki Ya saudara kita itu Nah ini adalah satu bentuk tajasus dan tahassus Nah sangat disayangkan sekali sebagian orang atau sebagian dari manusia Ada yang memiliki sifat seperti ini Selalu mau ingin tahu urusan orang lain Selalu ingin tahu, selalu ingin uh, ingin tahu, ya, urusan urusan orang lain yang mana itu bukan urusannya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita, minhusni islamil marak tarkuhum alayakni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang bukan merupakan kepentingan dan urusannya, yang tidak bermanfaat dan berguna baginya. Apa urusannya dan apa hubungannya antara dia dan Harta-harta yang dimiliki oleh sahabatnya Atau saudaranya Hingga dia menyelidik dan Mencecarnya dengan sejuta pertanyaan Demikian juga Mempertanyakan tentang kehidupan pribadinya Seolah-olah dia adalah seorang Mata-mata yang sedang menyelidiki Seorang penjahat dan kriminal Nah demikian pula sengaja Membuntuti Atau mengikuti saudara kita itu Baik itu dengan sepengetahuannya Atau tanpa sepengetahuannya Ya, ini adalah satu perbuatan yang tidak dibolehkan membuntuti dan memata-matai saudara kita tanpa mengetahuannya ataupun dengan sepengetahuannya. Ya, karena ini akan menyebabkan ya eh, orang yang membuntutinya itu jatuh dalam kehinaan. Ya, Bustam bin Muslim mengatakan jika ada orang yang berjalan membuntuti Muhammad bin Sirin maka ia bertanya kepada orang itu. Apakah engkau ada keperluan denganku? Apabila ada, maka beliau akan meladeninya. Namun jika orang itu masih membuntutinya, maka ia kembali bertanya, "Apakah engkau ada keperluan denganku?" Asim mengatakan Ibnu Sirin pernah membiarkan Ibnu Sirin tidak pernah membiarkan seorang berjalan membuntutinya. Karena ini merupakan kehinaan bagi orang yang membuntuti dan akan membuka pintu-pintu kejahatan. Ia ya, beliau melarang uh, perbuatan seperti itu. Kata sikap seperti itu merupakan kehinaan bagi orang yang membuntuti dan fitnah bagi orang yang dibuntuti. Ya, mengganggu dan men ingin pembicaraan orang lain. Nah, ini juga ini adalah suatu perbuatan yang tercela. Dan ingat, ini adalah termasuk dosa-dosa besar, yaitu menguping. Nah, sebagian kita mungkin masih ada yang suka menguping, menguping pembicaraan orang lain dan mungkin pembicaraan itu adalah suatu rahasia. Ya, suatu rahasia yang tidak boleh disebarkan ke tengah-tengah manusia. Karena sebagian orang menguping pembicaraan orang lain dapat menyimpang rahasia itu kemungkinan besar kerana ya, manusia hasil dari apa yang didengarnya dan dicuri dengarnya dari orang lain kadang membongkar rahasia dan aib saudara kita itu juga merupakan suatu dosa besar, ya, betul -betul besar. Ya, dosa besar Rasulullah s.a.w. bagaimana saya Allah akan membalasnya, akan menyebarkan dan akan menyiarkan aibnya ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat kelak, ya di depan khalayak di hadapan um, makhluk, ya semua makhluk Allah subhanahuwataala akan bongkar aib. Nah kalau ada orang yang berbisik-bisik ya Atau ya, Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW Iza haddasar rajulu Bilhadisi summal tafata Fahiyya amanah Hadis sahih riwayat Abu Daud Dan disahihkan oleh Al-Albani Di dalam silsilah hadis sahih. Nabi SAW mengatakan Jika seseorang membicarakan sesuatu Lalu ia menoleh ke arah lain Maka pembicaraan itu adalah amanah Ma'ana iltafata adalah menoleh ke arah lain. Ya, kenapa dia menoleh ke arah lain? Karena ia takut pembicaraan itu didengar oleh orang lain. Ini menunjukkan bahawa ia mengkhususkan pembicaraan itu untuk kita. Lalu bagaimana jika ada, bagaimanapula jika ada orang yang tidak diundang dan tidak disertakan di dalam pembicaraan ini mengupingnya? Nah ini termasuk di antara perbuatan yang tercela dan dilarang di dalam Islam. Nah termasuk tajasus juga adalah mengintip ya rumah orang lain atau properti milik orang lain. Nah ini juga termasuk tajasus yang dilarang ya oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya misalnya si kita sengaja ya membongkar bongkar HP milik saudara kita, ya membongkar bongkar laptop milik saudara kita, membongkar bongkar iPad ataupun tablet milik saudara kita atau sekarang ini banyak gadget yang di dalamnya tersimpan banyak rahasia nah sebagian orang ada yang ya, geratil tangannya kemudian ya usil ataupun iseng dia membuka-buka eh, ta tablet ataupun HP handphone ataupun eh, komputer milik saudaranya sehingga nampaklah olehnya rahasia-rahasia saudaranya itu yang tidak pantas untuk dia lihat Ya tentunya setiap orang ada rahasia Nah ini juga termasuk tajasus yang dilarang ya. Maka dari itu hindarilah sikap tajasus ini Perbuatan tajasus ini Kerana ini adalah suatu dosa besar yang menyangkut ya hak orang lain Sering kita ingatkan bahawa eh, Kebaliman yang berkaitan dengan hak orang lain ini akan susah untuk diselesaikan di akhirat Karena penyelesaian di akhirat nanti bukan dengan dinar dan dirham akan tetapi diselesaikan dengan pahala ataupun kejahatan ataupun dosa. Ya. Nabi SAW mengatakan. E, barang siapa yang punya hutang kebaliman. Andalah dia minta halal dan minta maaf sekarang. Nah bagi saudara-saudara kita. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin pernah memata-matai orang lain. Mencuri dengar pembicaraan orang lain. Maka minta halallah sekarang kepada yang bersangkutan. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Kita tidak bisa menebus kesalahan kita, membayar kesalahan kita dengan dinar dan dirham. Akan tetapi yang berbicara adalah al-hasanat wa si'at, pahala ataupun dosa. Ya seperti seorang muflis yang telah menggalimi saudara-saudaranya, ya memukul, ya kemudian menghina, menjatuhkan kehormatan atau menumpahkan darah. Termasuk juga tajasus ini, ya dia memata-matai saudaranya. Atau menyebarkan aib ataupun rahasianya. Nah ini termasuk perbuatan dulum. Ya perbuatan kebaliman. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hisap dia pada hari kiamat. Dan akan mengadili dia seadil-adilnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyuruh orang-orang yang dibalimi. Untuk mengambil kebaikan-kebaikan orang yang telah mendalimi. Ya maka dikatakan di dalam hadis itu. Diambillah kebaikan-kebaikannya. Lalu diserahkan kepada orang-orang yang ditaliminya. Kalau sudah habis maka keburukan ataupun dosa orang-orang yang ditalim ke dosa orang, -orang yang ditaliminya akan diambil dan diserahkan kepada dirinya. Kemudian dia dilemparkan, diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka hindarilah dosa yang sangat buruk ini, ya dosa besar ini, yaitu memata-matai kaum muslimin dan membeberkan rahasia mereka. Di dalamnya ada hadis atau di dalam masalah ini ada sebuah hadis ya, eh, tentang cerita Habib bin Abi Baltaah. Nah, Habib bin Abi Baltaah ya, eh, yang mana Umar arada kotlahu bimafala. Umar nyaris saja ingin membunuhnya, ya, kerana perbuatannya. Pemana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qatlhi li kaunuhi Badran. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah uh, tindakan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi mencegah Umar karena Hatib ini termasuk salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Yaitu beliau Habib bin Abi Baltah menceritakan dan menginformasikan kepada kaum musyrikin, kepada keluarganya yang ada di Mekah bahwa Rasulullah bersama pasukan akan datang ke Mekah. Ya, dia tidak menyebarkannya kepada seluruh kaum musyrikin. Dia hanya ingin menyelamatkan keluarganya, lalu men men menyampaikan berita ini kepada keluarganya. Nah, dan itu ya, e, diketahui oleh Rasulullah SAW melalui wahyu yang disampaikan kepada beliau. Nah akhirnya terbongkarlah surat yang akan dikirimkan oleh uh, Habib bin Abi Balqaa ah kepada kaum musyrikin. Nah Umar pada waktu itu menginginkan agar Habib bin Abi Balqaa ah dihukum mati. Tapi Rasulullah sallallahu mema alaihi wasallam memaafkannya ya dan mengatakan kepada uh, dan uh, mengatakan kepada para sahabat bahwasanya bukankah Habib bin Abi Balqaa ah ini telah mengikuti perang Badar dan Allah Subhanahu wa taala telah Berkata kepada orang-orang yang ikut perang Badar, ya, isna'u masiyitum, fakadukafar Allahulakum. Lakukanlah apa yang kau, yang kalian mau. Sesungguhnya Allah subhanahuwataala telah memaafkan kalian semua. Nah, Allah, Rasulullah SAW memaafkan Habib bin Abi Balta'ah Namun perbuatan seperti itu, ya tentunya ini sangat membahayakan kaum Muslimin. Meskipun itu dilakukan oleh Habib bin Abi Balta'ah dengan tujuan ingin menyelamatkan saudaranya, ingin menyelamatkan keluarganya yang ada yang masih tertinggal di Mekah, yang masih ketika itu tertinggal di Mekah, ia mengatakan sukunya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah demikian. Nah jadi intinya adalah, ya perbuatan memata-matai orang Islam atau kaum Muslimin, membeberkan rahasia mereka ini adalah satu perbuatan yang tidak dibolehkan. Namun apabila ya perbuatan ini ataupun memata-mata ini untuk satu kemaslahatan kaum muslimin, ya kemaslahatan yang bersifat umum bagi kaum muslimin, maka itu dibolehkan. Ya seperti misalnya negara ataupun daulah yang menugaskan ya aparat-aparatnya untuk memata-matai sesuatu yang dicurigai akan menimbulkan mudarat bagi kaum muslimin, misalnya memata-matai pelaku kejahatan yang telah dicurigai dan diendus akan melakukan kejahatan. Ya menyebarkan kerusakan, misalnya para pengedar narkoba, ya atau orang-orang yang akan melakukan tindak-tindak teror terhadap Islam dan kaum muslimin, ya terhadap manusia, maka ini boleh untuk dibongkar melalui eh, tindakan memata-matai mereka, ya karena ini adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan segenap kaum muslimin. Adapun selain itu. Tidak boleh ya kegiatan memata-matai orang lain. Nah, nah itu pun juga ya tentunya dilakukan atas seizin Khalifah ataupun Amirul Mukminin ataupun penguasa, ya. Dan untuk suatu tujuan dan masalahat yang jelas. Adapun pihak-pihak swasta ataupun kaum Muslimin secara umum tidak dibenarkan melakukan tindakan mata-mata, ya tindakan eh, spionase ataupun mata-mata. Yang memata-matai kaum muslimin, membeberkan rahasia mereka. Nah ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Karena ini monorotnya, ya tentunya sangat besar bagi saudara kita. Nah orang-orang yang membeberkan rahasia ataupun aib saudaranya, pada hakikatnya ia ya, sebenarnya atau hakikatnya ia ya, membeberkan dan menyebarkan aib dirinya sendiri. Yang membeberkan dan menyebarkan aib dirinya sendiri. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, itu kan melarang kita untuk uh, memanggil dengan panggilan yang jelek. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تَلْمِذُوا أَنْفُسَكُمْ Janganlah kamu memburuk-burukkan diri kamu sendiri. Maksudnya adalah memburuk-burukkan saudaramu. Ya, memburuk-burukkan saudara kita, ya, memanggilnya dengan panggilan yang buruk, ya, dengan gelar dan sebutan yang buruk, pada hakikatnya kita memanggil gelap dan sebutan yang buruk untuk diri kita sendiri Nah untuk diri kita sendiri Nah maka hindarilah ya, tabiat ataupun akhlak yang tercela ini Yaitu suka memata-matai orang lain ya, Suka ya, selalu ingin tahu apa yang menjadi urusan orang lain ya, Suka menguping pembicaraan orang lain ya, Nah ini adalah suatu hal yang ya, tidak dibenarkan di dalam Islam Allah subhanahuwataala mengatakan, walatajasasu, walayartabakdukumbaqba. Janganlah kalian saling, janganlah kalian mencari-cari ataupun memata-matai keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu, jangan kalian menggunjing satu sama lain. Nah, kalau seorang itu kita selidiki kesalahannya, ya tentunya tidak ada orang yang uh, lepas dari kesalahan, tidak ada orang yang bersih dari kesalahan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Kullu bani Adam khatta wa khaira khatta ina tawabun. Ya semua manusia pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membuntuti dan mematai memata-matai saudaranya, mungkin dia akan ketemu aib dan kesalahan, kekurangan saudaranya itu. Ya pasti dia akan temukan itu. Namun ya kan, tetapi ingatlah bahwa perbuatan kita memata-matai saudara kita itu dosanya jauh lebih besar daripada kesalahan yang mungkin dilakukan oleh saudara kita itu. Sebagai contoh misalnya kita memata-matai saudara kita, kita dapati dia melakukan suatu kemungkaran. Ya, karena e, hasil dari mata-mata kita itu, hasil dari penyelidikan kita itu kita menemukan aibnya. Ya, kita e, kita mengetahui aibnya, kita mengetahui dosanya. Nah di sini Kita Satu jelas setelah melakukan satu kesalahan Yaitu memata-matai orang lain Nah ini adalah satu kesalahan yang mungkin Lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita itu sendiri Nah kemudian kita Juga terancam akan jatuh kepada kesalahan yang berikutnya Apa itu? Yaitu Kita berkewajiban untuk menasihatinya Kalau kita menyelidikinya Kita memata-matainya Kemudian kita biarkan dia Maka kita juga termasuk orang yang salah itu yang pertama Kalau kita menyemata-matai saudara kita misalnya Kita memata-matai si fulan Nah ketemu kesalahannya Kita jumpa dan kita tahu keburukannya Dosa yang dilakukannya mungkin sembunyi-sembunyi Nah Pertama kita berkewajiban untuk menasihatinya Karena kita mengetahuinya Maka kita berkewajiban untuk menasihatinya Berambar ma'ruf nahi mungkar Dengan cara yang hikmah dengan cara yang baik nah kalau itu tidak kita lakukan maka kita jatuh dalam kesalahan yang kedua kita tidak menasihatinya justru kita menyebarkan kesalahan itu ke tengah-tengah khalayak ramai nah ini adalah kesalahan yang berikutnya ya di samping dua kesalahan yang sebelumnya yaitu kita memata-matainya itu satu dosa yang kedua kita tidak menasihatinya itu dosa berikutnya kemudian lebih parah lagi kita sebarkan kesalahan itu, kita sebarkan aib itu ke tengah-tengah orang lain. Yang menimbulkan justru keburukan bagi uh, saudara kita tersebut. Dan keburukan bagi kaum muslimin. Coba lihat betapa meruginya orang-orang yang jatuh ke dalam kesalahan seperti ini. Ya, kebanyakannya orang-orang yang suka menyelidiki, memata-matai orang lain. Ya, tujuannya bukanlah untuk menasihati orang itu. Tapi kebanyakan... Orang-orang yang melakukan atau mayoritas orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini tujuannya adalah untuk menyebarkan keburukan yang didapatinya yang dilihatnya dari orang lain itu kepada manusia. Ini adalah satu kesalahan kezaliman di atas kezaliman. Zulumat, ya kegelapan. Bang al kezaliman, ya eh, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain Yaitu kezaliman yang bertingkat-tingkat bertumpuk-tumpuk kesalahannya. Ya, walliad billah maka saudaraku yang berbahagia ya, para pemirsa e, Rojak TV dan e, pendengar radio Rojak dimanapun saudaraku berada, ya, hindarilah perbuatan yang tercela ini, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, riwayat alimah Mul Bukhari tadi, walatajasasu, walathasasu dan janganlah kamu saling mengintai, saling memata-matai, janganlah kalian memata-matai kesalahan orang lain dan janganlah kalian mencuri dengar, menguping pembicaraan orang lain. Demikianlah hamba Allah yang berbahagia, maashiral muslimin, rahimani warahmatullahi waji'an. Pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat yang jelek ini. Atau Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari e, suuzan kepada saudara kita ataupun kebencian dan permusuhan terhadap e, saudara kita sendiri. Dan menjauhkan kita dari segala keburukan yang lahir maupun yang tersembunyi. Aku lukau lihada astaghfirullahali walakum walisairil muslimin. Innahu huwal ghafur rahim. Nah, sekoran jazakumullahu khairan barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218233661 ataupun di Mohon maaf di eh, eh, 021-823-6543 Dan Anda pun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 081-989-6543 Baik, untuk kesempatan pertama Kami akan eh, berikan di layanan telepon di 021-823-6543 ya, Halo Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, ya yeah, uh, terputus koneksi kami dengan uh, penanya. Silahkan kepada anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543 baik sudah ada yang masuk halo halo assalamualaikum halo iya halo assalamualaikum pak ya yeah. nah Ya rupanya belum uh, terkoneksi kan, Di kesempatan pagi hari ini Ya, hello. Assalamualaikum. Halo. ya. halo Assalamualaikum Halo ya. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya halo ya. Dengan siapa pak? Nah Eee uh, Mohon Maaf, mungkin ada sedikit gangguan jaringan Di layanan menelpon kami Akan kami akad terlebih dahulu Pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Ustaz ya Ada ada pertanyaan Dari Abdullah yang berada di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, bagaimana kita menanggapi Ketika ada seseorang yang diberitahukan Akan kesalahan-kesalahannya Namun mereka menimpali dengan berkata jangan merasa paling benar Mohon jawabannya Ya eh, tentunya eh, Apabila ada Saudara kita Yang menasihati kita Bukanlah berarti Ya Menganggap dirinya lebih baik Dari kita Bukan berarti ia menunjuk pandai dirinya daripada orang lain. Bukan berarti... Ia merasa lebih alim daripada kita. Tapi semata-mata... Ia memberikan nasihat itu kepada kita... Agar kita... Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan diri kita. Karena ia menyayangi... Ya dan menyintai kita. Jadi... Seharusnya seorang muslim itu senantiasa mengedepankan husnuzan kepada saudaranya. Apabila dia mendapatkan nasihat daripada saudaranya, maka hendaklah dia terima dengan lapang dada. Dan dia berbaik sangka kepada saudaranya bahawa saudaranya itu sebenarnya menginginkan kebaikan. Menghendaki... Ke... Ya? Assalamualaikum. Nah, lanjutkan sahaja silakan. Ya, menghendaki dan menginginkan kebaikan bagi dirinya. Ya, bukan menghendaki dan menginginkan keburukan bagi dirinya. Ya, maka, ya seorang Muslim hendaknya dapat berlapang dada menerima nasihat dari saudaranya tersebut. Ingatlah bahasanya itu adalah untuk kemaslahatan dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Nah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya wa dzakir fa inna faul mu'minin berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu amatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Nah kemudian bagi kita yang menyampaikan nasihat coba perhatikan mungkin cara kita yang keliru di dalam menyampaikan nasihat. Ya coba lihat coba periksa periksa sekali lagi bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita apakah sudah dengan santun dan hikmah Ya, apakah dengan cara yang benar, ya, bukan dengan cara-cara yang uh, justru membuat dia bertambah lari, ya, dari nasihat kita, ya, misalnya kita memberikan nasihat di hadapan orang ramai atau memberikan nasihat yang uh, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang pedas, ya, atau dengan cara-cara yang keliru, ya, maka coba perhatikan cara kita menyampaikan nasihat, ya, cara kita menyampaikan nasihat. Ya, Nah demikian Ya, Tentunya uh, dibedakan antara Nasihat wa ta'ir Antara memberikan nasihat dan Menjelek-jelekkan ya Atau sengaja untuk menjatuhkan Nah itu bukan nasihat Maka yang pertama coba perhatikan cara kita menyampaikan nasihat Nah kepada saudara kita itu Ya andalah kita sadari bahawa nasihat itu bukanlah Ya karena saudara kita itu, kita itu merasa lebih pandai dari kita Ya merasa lebih bersih dirinya dari kita Nah bukan tapi semata-mata saudara kita itu menyayangi dan menyintai kita. Oleh karena itulah dia menyampaikan nasihat itu kepada kita. Karena pada hakikatnya nasihat itu adalah uh, satu ketulusan ya dari seorang uh, insan atau seorang Muslim kepada uh, saudaranya. Nah kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan di dalam bab menyampaikan nasihat ini, bahawa janganlah kita merasa Jemu dan wasan menyampaikan nasihat Mungkin Pertama kita sampaikan dia belum bisa menerima Maka janganlah cepat-cepat Ambil kesimpulan Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan Bahawa saudara kita itu keras kepala Padahal nasihat baru disampaikan Satu kali mungkin Ya dia belum memahami apa yang kita maksud Ya belum memahami Apa yang kita inginkan Ya coba lakukan dan beri Nasihat itu berulang-ulang Ya, coba sampaikan dan e, berikan nasihat itu berulang-ulang Ya, dan jangan cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan Apalagi vonis Dengan mengatakan, wah si simpulan itu keras kepala enggak mau mendengarkan nasihat saya Ya, padahal dia baru satu kali menyampaikan nasihat itu kepada saudaranya Nah, kemudian jangan paksakan nasihat itu diterima melalui lisan kita Boleh jadi nasihat itu dapat diterimanya melalui lisan orang lain maka titipkanlah nasihat kita itu kepada orang lain yang mungkin lebih dia dengar. Karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki saudara kita bukan untuk memperburuk keadaannya. Wallahu aalam bisawab. Ya. Nah, screen diselenggarakan atas jawaban al ustaz. Dan untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda para pendengar sekalian atau di eh, di uh, pendengar apa Bumir Saraja TV di 021-823-6543 ya, halo halo, Assalamualaikum nah, uh, selanjutnya kami akan angkat uh, kembali Ustaz, pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat lebih dahulu ya, ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Farel yang berada di PGC Cibitung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz seperti uh, yang Ustaz sampaikan Ana merasakannya Dimana Ana selalu diawasi setiap gerak-gerik Oleh tetangga Ana uh, Oleh tetangga Ana sendiri Setiap Ana keluar rumah Ana selalu diintip Dari balik pagarnya Ana melihat dan dengan jelas Ana sangat terganggu dengan perbuatan yang tersebut Bagaimana cara menegur tetangga Ana uh, Tanpa melukai per perasaannya Mohon jawabannya Ustaz Ya yeah, uh. Tentunya eh, Pertama ini adalah tetangga Ya tetangga Tentunya punya hak-hak yang harus kita Tunaikan, nah tentunya ini adalah Perbuatan yang tidak dibenarkan Perbuatan tetangga kita itu terhadap diri kita Itu adalah suatu perbuatan Yang tidak eh, dibenarkan Dan dilarang di dalam Islam Nah kemudian kewajiban kita Adalah bagaimana untuk eh, Menasihatinya Ya Dan eh, Menasihatinya memberikan menyampaikan e, peringatan kepadanya dengan cara yang bijaksana. Dan tentunya itu dapat kita lakukan, misalnya dengan bertamu atau berbubah, ataupun berkunjung ke rumahnya dan bertanya kepadanya tentang e, apa sebenarnya yang e, yang ingin dia dapatkan dari kita, apa kepentingannya, apa hajatnya. Mungkin dia punya hajat, mungkin dia punya kepentingan yang ingin Ya, di, uh, dapatnya dari kita Nah coba tanyakan dengan baik-baik kepada tetangga kita itu Apa sebenarnya hajat dan keperluannya Ya nah, mungkin dia melakukan itu karena dia punya hajat dan keperluan kepada diri kita Jadi ini ya, pertama tentunya kita mengedepankan baik sangka kita kepada tetangga kita itu Bahwasnya dia itu menyelidik kita bukan untuk satu keburukan Mungkin dia uh, malu untuk menyampaikan suatu kepentingan dan hajat kepada kita jadi yang pertama coba kunjungi saudara saudara kita dan juga tetangga kita itu ya. Nah kemudian klarifikasi tentang apa yang kita dapatkan darinya. Nah mungkin mungkin ya di sana ada salah komunikasi ya. Kemungkinan ini kemungkinan ya itu semua didasari atas von ya dugaan-dugaan kita menduga dia memata-matai. Ya dan uh, apa namanya dia menduga, juga menduga sesuatu yang salah terhadap kita. Nah mungkin ini berpangkal dari miskomunikasi. Jadi ya kita anjurkanlah kepada saudara-saudara uh, kita agar memperhatikan tetangga. Janganlah ya kita tidak mau tahu tentang orang-orang uh, yang hidup di sekitar kita. Ya hingga yang dikedepankan itu hanyalah buruk sangka. Yang dikedepankan itu adalah buruk sangka buruk sangka kepada uh, tetangga sendiri, buruk sangka kepada saudara sendiri. Ya, maka hendaklah mengedepankan husnuzan. Ya, karena pada dasarnya ya kaum muslimin itu udul ya, ya apa namanya uh, baik. Ya, kita harus uh, duga dan uh, sangka mereka dengan persangkaan yang baik. Ya, jangan mendahulukan uh, buruk sangka. Karena ingat Allah Allah Subhanahu wa ta tadi berfirman di dalam kitabnya Ya, puistani bukati ran minaban jauhilah kebanyakan dari aban, ya prasangka prasangka, ya praduga praduga in nabak aban ni Karena sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Ya, kedepankanlah azaz praduga tidak bersalah. Anggaplah dia bukan memata-matai kita, ya. Anggaplah dia bukan mengintip kita. Ya, anggaplah dia bukan uh, apa namanya kita katakan uh, menyelidiki kita. Ya, tepislah dugaan-dugaan itu dulu. Ya, coba klarifikasi kepada tetangga kita itu. Mungkin dia lakukan itu bukan untuk tujuan memata-matai. Ya, mungkin dia lakukan untuk satu uh, keperluan yang lain. Maka coba datangi dan kunjungi dia. Kalau perlu bawa hadiah. Ya, karena Nabi saw. Mengatakan, Tahadu, tahabu. Ya salinglah memberi hadiah ini saya akan tumbuh rasa cinta kasih sayang di antara kamu Nah demikian apalagi dia adalah tetangga kita Ya nah jadi ya, coba ini mungkin berpangkal dari salah komunikasi Ya salah komunikasi miskomunikasi biasanya seperti itu Masing-masing menduga keliru Nah ketika bertemu ternyata tidak Ya ternyata dia punya hajat dan keperluan kepada kita yang dia segan untuk menyampaikannya kepada kita Mungkin seperti itu Nah demikian, jangan buka celah-celah sehat untuk lebih memperburuk dan memperparah hubungan kita dengan saudara kita sama muslim Apalagi dengan tetangga kita Wallahu a'lam bisawab Nah, terima kasih banyak ya. atas jawabannya oleh ya, Demikian untuk penanya yang berada di Cibidung Dan untuk selanjutnya di layanan -layan telepon di 021-823-6543 Ya, halo Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Suryani ya, yang berada di ya. Jakarta, Silakan. Ya, saya mau tanya Ustaz, hmm, misalkan kita punya teman, kita bersahabat dari salaf gitu kan, dari sunnah. Itu kan kita untuk saling mengingatkan. Jadi kalau kita salah dan mengingatkan begitu pun kan sebaliknya. Tapi kalau misalkan teman itu uh, setiap bertemu, selalu membahas teman-teman yang lain gitu kan. Terus kalau misalkan kita mau ngomongnya nggak enak gitu kan, nggak boleh atau gimana. Jadi saya dengan bahasa-bahasa yang lain aja gitu. Tapi saya tetap berteman, tapi akhirnya suatu saat terjadi masalah dia dengan saya. Yeah. Kalau saya kalau saya tuh ada rasa nggak suka itu memang saya saya simpen dulu, start. jadi saya mau menetralkan perasaan saya dulu gitu. Ketika sudah baik, hati saya sudah bisa melupakan itu, baru saya mulai baik lagi dengan dia. Tapi ternyata teman saya itu kalau sudah ada masalah dia langsung berubah gitu. Kalau ketemu, kayaknya sepertinya nggak seperti dulu lagi gitu. Uh, akhirnya saya lebih, -lebih menghindar dinstab gitu. Dari... Nah, uh, terputus istast untuk layanan dan teleponnya dan mungkin bisa ditangkap saja ya, untuk pertanyaan uh, Ibu Suryani yeah, tadi yang uh, dari Jakarta. Terputus Iya, yeah. iya. Yeah, yeah. Jadi, uh, ya tentunya uh, menjaga hati itu memang satu perkara yang sangat-sangat uh, sulit. Ya apalagi hati itu sempat terluka. Maka dari itu, ya, hendaknya kita lebih bagus menjaga ya, daripada ya, kita mengobati. Kerana mengobati hati yang terluka itu sangatlah berat, ya, sangat sulit. Maka jagalah. Ya, jangan buka, tadi saya sebutkan, jangan buka celah-celah bagi syaitan untuk ya, merusak hubungan kita. Ya, mengusutkan benang hubungan tali silaturahim antara kita dengan saudara kita. Nah, jadi bagi orang yang Disampaikan kepadanya Satu namimah ataupun ribah Nah ini kadang-kadang sering terjadi Ya di dalam satu majelis Dibicarakan di dalamnya Ribah dan namimah Ya hingga kadang-kadang kita Larut di dalamnya membicarakan Ribah dan namimah itu Nah kewajiban kita adalah Apabila kita ada disampaikan kepada kita Namimah Ya maka kita harus melakukan enam perkara berikut ini Yang pertama adalah kita tidak membenarkan perkataannya Jangan benarkan perkataannya Jangan iakan dan jangan setujui perkataannya Karena ia adalah tukang namimah Dan tukang namimah itu adalah orang fasik Yang kedua adalah mencegahnya dari perbuatan tersebut Menasihati dan ya kalau bisa menghentikan perbuatannya itu kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Misalnya, ya kita mengalihkan pembicaraan kepada perkara-perkara lain, ya, menyindir ataupun menyinggungnya supaya tidak eh, meneruskan pembicaraan ghibah dan namimah itu. Kemudian yang ketiga, kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci, ya saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta dan benci itu haruslah didasari karena Allah, fillah walillah. Kemudian yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudara kita yang diibahi dan dinamimahi itu. Dan yang eh, yang, ke, yang kelima adalah tidak membawakan perkataan yang disampaikan kepadanya itu untuk memata-matai dan untuk mencari-cari aib. Bisa disampaikan sesuatu tentang sifulan kepada kita. Ya, diceritakan oleh ya, orang lain kepada kita, orang ketiga. Ya, datang kepada kita membicarakan atau kita mendengar di dalam majlis dibicarakan tentang aib saudara kita. Maka janganlah kita jadikan itu untuk sebagai alasan untuk memata-matai dan mencari-cari aib saudara kita itu. Untuk membenarkan dan membuktikan. Tidak perlu itu ditepis dan dihiraukan. Ya tidak perlu kita memata-matainya. Benar enggak ya kata sifulan itu? Ya benar enggak ya apa yang telah disampaikan oleh sifulan itu? Kemudian kita memata-matai dan mencari-cari aib saudara kita itu. Nah ini tidak dibenarkan. Maka jangan membawakan perkataan yang sudah disampaikan kepada kita itu. Untuk memata-matai dan untuk mencari-cari aib saudara kita tersebut. Nah, kemudian yang keenam, tidak meribai bagi dirinya perbuatan namimah yang telah dilarangnya dari orang itu. Ya, maka jauhilah namimah itu. Ya, jauhilah ribah itu. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan seperti seorang yang memakan da daging bangkai saudaranya sendiri. Ya, tentunya pasti kita tidak menyukai, pasti kita jijik, merasa jijik memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Nah, demikian. Nah, maka dari itu... Janganlah kita larut dalam pembicaraan gibah bersama ya, tukang gibah ataupun tukang namimah Nah kemudian ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tenggang waktu untuk ya menenangkan hati ya selama tiga hari ya tidak halal ya kata Rasulullah SAW. seorang Muslim memboikot Muslim yang lainnya lebih dari tiga hari itulah batas ya bagi kita untuk dapat menahan. Ya rasa benci dapat mengendalikan dan dapat menetralisir, menetralisir ya kebencian dan mungkin ke, ke, ke, kemarahan kita ya ataupun kekecewaan kita kepada saudara kita itu apabila terjadi sesuatu di dalam hubungan ya persahabatan ya tidak lebih dari 3 hari dan yang paling bagus yang paling afdal kata Rasulullah SAW adalah yang memulai mengucapkan salam itulah yang paling utama maka Pertengkaran tidak boleh di, eh, di, eh, kita katakan apa ya dilestarikan atau dipertahankan. Ya, pertengkaran harus diselesaikan, permusuhan harus diselesaikan, harus didamaikan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam kitabnya, ya faaslihu dat faaslihu bayna akhwahikum. Maka perbaikilah hubungan di antara saudara kamu. Ya perbaikilah hubungan di antara saudara kamu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdamai. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pertengkaran itu tidak lebih dari tiga hari. Kalaupun kita punya rasa dongkol, rasa tidak suka, benci, marah kepada saudara kita. Janganlah lebih dari tiga hari. Ya. Yang paling baik kata Nabi SAW adalah yang memulai mengucapkan salam kepada saudaranya. Nah hubungan itu harus dirangkai kembali ya Dan caranya adalah dengan saling mengucapkan salam satu sama lainnya Dan yang paling baik kata Nabi yang le lebih dulu mengucapkan salam Mengucapkan salam kepada saudaranya nah demikian Karena orang-orang yang tidak mau memperbaiki hubungan dengan saudaranya Pada hari kiamat nanti Allah SWT ta akan tahan dia di pintu sorga Allah SWT akan menahannya hingga dia berdamai dengan saudaranya Ya bagi orang-orang, bagi pihak-pihak yang tidak mau berdamai dengan saudaranya Dan tidak mau menyelesaikan urusannya dengan saudaranya Nah demikian ya Nah kalau kedua-duanya memang tidak mau saling memperbaiki hubungan Maka dua-duanya akan Allah SWT tahan di pintu surga Hingga keduanya berdamai ya, Tahan keduanya hingga keduanya berdamai Nah memang ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi untuk Mengobati hati yang luka itu adalah suatu perkara yang sangat sulit, namun bukanlah mustahil untuk dilakukan. Nah, maka dari itu seorang Muslim harus memiliki ketulusan ya kepada saudaranya, ya kepada sama kaum Muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima ya. kasih khairan atas jemaahul ustaz demikian untuk Ibu Suriani yang berada di Jakarta. Mudah-mudahan uh, tepat apa yang diinginkan dari Uh, jawaban Ibu Suryani tersebut Dan untuk selanjutnya Kembali di layanan telepon Sudah ada Mbak Allah yang berada di Jakarta yang menunggu Silakan Ibu Halo Ya silakan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya silakan. Ustaz yang saya tanyakan Bagaimana kalau orang memfitnah orang dan menjelilingi orang Tapi orang ini setiap hari mendengar ojak Tapi tidak dipakai Masuk ke pingganan ke harga pinggiri Selalu begitu tiap hari dia mendengar radio, tapi tidak dipakai selalu menjoloin orang. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana tukumannya itu bersama so Allah? Karena dia memperluatnya radio rojak ini. Rojak ya? ya, betul. Iya, itu aja ya. ya. ya? Salamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio rojak bu, ya, bukan radio rojak ya. Silakan, Estet. Iya, uh, tentunya uh, para pemirsa yang berbahagia. Dan para pendengar dimanapun saudaraku berada, ya ilmu itu kita pelajari untuk kita amalkan. Ya ilmu kita pelajari untuk diamalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib, ya eh, radhiyallahu anhu, hatafal <tuh> ilmu bil amal. Fatin ajabahu illa rtahal. Ya ilmu itu menghubungi amal. Kalau ada jawaban Maka kalau tidak ada jawapan, maka ilmu akan pergi Nah, jawapan di sini maksudnya adalah Ada aplikasinya Ada pengamalannya Ada penerapannya Di dalam kehidupan sehari-hari Kalau tidak, maka ilmu itu akan pergi Rasulullah SAW Menyifati orang-orang seperti ini Sebagai orang-orang yang Atma'ul qawl. Atma qawl Celakalah orang-orang yang punya sifat Atma'ul qawl apa itu akma'ul al kaul? Yaitu orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi masuk telinga kiri keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Artinya dia tidak dapat mengambil manfaat dari peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Ya, nah, Allah subhanahu wa taala telah mencela orang-orang seperti ini di dalam Al Quran. Lima takulu mala ta'falun. Mengapa engkau katakan apa yang tidak engkau lakukan? Kamu romakban indolai antakulu mala. Ta, ma, ma, ma, antakulu ma'lataf'alun ma, ant, ant, ma Sungguh kebesar kemarahan Allah SWT Apabila engkau mengatakan apa-apa yang engkau tidak lakukan Nah demikian juga Allah SWT Ya mencela bani Israel Kerana mereka menyembunyikan kebenaran Dan melupakan diri mereka sendiri Itu mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui Ya sementara mereka uh, mengetahuinya Mereka tidak mengamalkan ilmu itu Ya, mereka tidak mengamalkan ilmu itu. Nah, jadi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Nah, bagi kita yang melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan seperti ini, ya tentunya ya kita berkewajiban untuk menasihatinya. Ya, yang salah di sini adalah tidak diamalkannya ilmu. Ya, tidak diamalkannya ilmu. Bukan kerana dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sudah bagus. Ya, mendengarkan nasihat itu sudah bagus. Mengikuti kajian baik itu di radio, di televisi itu sudah bagus. Yang belum bagus di sini adalah dia belum mengamalkannya. Maka coba disampaikan kepadanya beberapa peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Rasulnya tentang orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Ya, nah, ya, ya uh, salah satu diantara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah al-ilm. Ya, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba hingga dia ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah al ilmihi. Dia dia akan ditanya tentang ilmunya. Fima Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya? Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya Karena ilmu baru dikatakan bermanfaat apabila ilmu itu berbuah menjadi amal saleh. Ya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari Jadi perbuatan saudara kita itu yang menuntut ilmu itu sudah bagus Ya Tapi yang kurang di sini Yang perlu dia dia lengkapi Yang perlu kita sempurnakan pada dirinya adalah dia mengamalkan ilmunya demikian pula janganlah dengan peristiwa itu justru kita benci kepada ilmu wah dia coba lihat dia Dia menuntut ilmu tapi perbuatannya enggak berubah akhirnya kita alergi menuntut ilmu wah, kalau begitu saya tidak menuntut ilmu nah ini namanya makar setan ini namanya jebakan setan ini tipu daya iblis nah lalu kita mengambil kesimpulan kalau begitu saya enggak usahlah apa namanya mendengarkan ilmu nah percuma lah mendengarkan ilmu seperti si fulan itu Lalu kita menjauhi ilmu Seperti sebagian orang melihat saudaranya misalnya berjilbab Wah percuma dia e, pakai busana muslimah berjilbab Berjadar tapi kerjanya riba dan namimah Lalu kita meninggalkan dan menanggalkan busana ya muslimah itu Nah ini tidak tepat Pakainya sudah benar Hanya saja mungkin pengamalannya yang belum benar, belum lurus Sebagaimana kita sebutkan tadi Perbuatannya menuntut ilmu itu sudah benar Perbuatan saudara kita itu dia menyimak Kajian ilmiah dia menyimak uh, radio roja misalnya atau roja TV itu sudah bagus itu adalah sarana untuk menuntut ilmu. Nah itu tidak perlu kita celak. Ya hanya saja perlu kita sempurnakan di sini. Tentunya Satu ada ada kekurangannya di sini yaitu dia tidak mengamalkan ilmu. Maka itulah yang kita sempurnakan pada saudara kita itu. Dan janganlah peristiwa ini membuat kita uh, apa namanya kita sebutkan ya uh, menjadi poby terhadap majlis ilmu. Kita lihat orang-orang yang menuntut ilmu, wah akhlaknya seperti itu. Wah, Bukan berarti kalau menuntut ilmu, akhlaknya jadi seperti itu. Yang salah bukan pada majelis ilmu, yang salah bukan pada ilmu. Yang salah adalah orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Ya tidak mengamalkan ilmunya. Makanya tadi malam kita sebutkan bahawa para salaf dahulu, mereka mempelajari adab itu lebih lama daripada mereka mempelajari ilmu. Belajar adab itu lebih lama daripada mereka mempelajari ilmu. Dan itulah yang menjadi... Perkara yang perlu untuk kita sempurnakan dan untuk kita perbaiki pada hari ini, yaitu memperbaiki adab dan etika kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ingat janganlah kita menjadi orang yang tanpa kita sadari kita ya sudah naan menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa taala kerana akhlak dan perbuatan kita yang tidak uh, tidak tepat atau, atau ataupun tercela. Nah, kepada ibu yang bertanya tadi, janganlah kita jadi janganlah ibu jadikan ini sebagai penghalang ya, bagi ibu untuk menuntut ilmu pula. Ya, untuk menghadiri majlis ilmu pula. Ya, ingat hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjebak kepada talbis iblis. Ya, yaitu menjauhkan kita dari ilmu, menjauhkan kita dari kebaikan. Nah, demikian. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Nah, sekarang jazir lakiran, baratulah fikir atas jawaban yang tadi disampaikan oleh al-Ustadz dan untuk selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat Ustadz. ada pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan senada diantaranya dari Umu Farhan di Jakarta dan beberapa yeah. penanyaan yang lainnya dan bertanya, e, bertanya perihal yang sama e, ya Ustad apakah termasuk dosa apabila kita menyelidiki atau membaca e, SMS dari HP suami karena kita mencurigai atau takutnya e, suami akan berselingkuh dengan wanita yang lain Ya, uh, sebenarnya itu tidak dibenarkan Ya, Kalau kita tahu bahwasanya itu adalah properti milik orang lain Barang milik orang, orang lain ya. HP suami, HP suami HP istri, HP istri, kan begitu ya Nah, kadang-kadang ada sebahagian perkara yang itu tidak boleh diketahui oleh orang lain Pribadi, yang sifatnya pribadi dan rahasia Setiap orang tentunya punya rahasia Walaupun di antara suami, istri Nah, Makanya saya, saya katakan tadi, saya sebutkan tadi, dahulukanlah ya berbaik sangka apalagi kepada suami kita. Nah kecuali ya di sana ada hal-hal yang eh, eh, maslahat bagi kita untuk mengetahuinya. Nah seperti yang kita sebutkan tadi, untuk kepentingan-kepentingan maslahat kaum muslimin, ya mencegah ya kejahatan agar tidak tersebar, mencegah keburukan agar tidak tersebar, tidak menimpa banyak orang, Nah ini tentunya dibolehkan Tetapi bentuk yang seperti kita sebutkan Yang disebutkan dalam pertanyaan tadi Nah itu tidaklah dibenarkan Ya, Kadang-kadang ya, itu justru membuat ya Diri kita bertambah eh, Kesal ya, Bertambah jengkel ya, Bertambah buruk eh, suasana Dan bertambah buruk kondisinya ya, Dengan mengetahui rahasia-rahasia itu Nah sebagaimana juga kita kan tidak nyaman Dan juga kita tidak rilis bahawa apabila rahasia-rahasia kita diselidiki dan dimata-matai oleh orang lain. Ya. Lain ceritanya kalau wah ustaz saya tak sengaja terbuka begitu. Itu itu mungkin lain ceritanya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang membukanya. Ya, lain cerita kalau itu tanpa uh, tanpa keinginan dan tanpa uh, kehendak dan maksud kita. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala yang membongkarnya. Ya, bukan kita, tapi kita sengaja menyelidik, kita sengaja memata-matai, kita sengaja membongkar-bongkar isi HP-nya, isi laptopnya, isi komputernya, ya, atau uh, dompetnya dan lain sebagainya, ini tidak dibenarkan Nah, bahkan ketika kita tahu hal itu justru kita bertambah, ya sulit, bertambah uh, um, rumit uh, permasalahan yang kita hadapi Bertambah berat hati kita ya, Bertambah sempit dada kita Bertambah sempit sesak jiwa kita karena mengetahuinya Nah jadi ya Janganlah seorang istri itu Suka eh, mengoprak-oprak su Hati suaminya Ataupun memeriksa, ataupun menyelidiki Memata-matai kegiatan uh, Suaminya tanpa diketahui oleh suaminya Nah demikian Karena itu adalah suatu perbuatan yang Dilarang oleh Allah dan Rasulnya Itu termasuk tajassus ya. Nah demikian Wallahu aalam bisawab. Dan juga tidak ada untungnya ya kita melakukan hal seperti itu yang justru ya menimbulkan kejelekan dan keburukan atas kita, atas keluarga kita, ya dan atas suami kita tentunya. Wallahu aalam bisawab. Nah, namaskar jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas jawaban alusistan. Dan untuk selanjutnya satu kesempatan terakhir Ustaz, e, penanya di layanan telepon sudah ada yang menunggu yaitu Bapak Rashid yang berada di Jakarta. Silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Silakan uh, Tentang ini Pak Ustaz Perbuatan dosa itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran kan akan diampuni ketika Kita melakukannya karena ketidaktahuan kita Nah pengertian diampuni ini Apakah uh, tidak dicatat Atau semacam pemutihan gitu Pak Ustaz Nah itu bagaimana Pak Ustaz dengan halnya misalnya karena orang terpeleset melakukan perbuatan dosa sedangkan dia tahu gitu apa ada yang berpendapat katanya yang diampuni itu yang karena ketidaktahuannya kemudian dia bertobat nah diampuni nah ini orang tahu terpeleset bertobat nah itu katanya tidak diampuni itu pak terima nah. kasih pak Ustadz assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin ya. bisa di simak saja ya. ya, pertanyaannya ya silakan Ust. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak yang bertanya tadi dari Jakarta ya, semoga Allah Subhanahu eh, menambah eh, limpahan ilmu bagi Bapak dan memberikan eh, Allah Subhanahu semoga memberikan kesehatan dan eh, keafiatan kepada Bapak. Nah, eh, tentunya semua ya perbuatan manusia akan dicatat oleh Allah Subhanahu baik yang dilakukannya dengan ilmu maupun tanpa ilmu. Kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja, itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma illa ladaihi raqibun Tidak ada satu perkara pun yang dilontarkan, diucapkan oleh manusia, melainkan pasti ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Ya, semua perkataan kita la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha. Tidak tidak ditinggalkan, ya. Tidak dilewatkan satu perkara pun besar maupun kecil melainkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghitungnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat dan akan menghisapnya. Masalahnya di sini adalah jatuhnya seorang insan ke dalam satu dosa kerana ketidaktahuan. Ya, tentu saja kalau dia melakukan dosa dengan sepengetahuan dengan ilmunya, ya dia tahu tapi dia lakukan juga. Ini tidak uh, diragukan lagi ini adalah suatu uh, satu dosa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Ya, tidak ada ujur baginya, karena dia telah mengetahui dan dia melakukan dosa tersebut. Dia tahu tapi dia lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ujur kepadanya. Ya, Nah demikian. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu dan jatuh dalam perbuatan dosa. Nah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ya, dia jatuh dalam dosa itu kerana ketidaktauan atas kelalaiannya menuntut ilmu. Yaitu dia tidak menuntut ilmu, Pak Dia diberikan akal Dia diberi alat-alat ilmu Dia diberi mata, dia diberi telinga Dia diberi akal ya Untuk memahami, tapi dia tidak gunakan itu Untuk menuntut ilmu Hingga dia jatuh dalam dosa dan dosa Nah ini Allah SWT Akan menghisapnya Allah SWT akan menghukumnya Kerana kelalaiannya menuntut ilmu Kelalaiannya menuntut ilmu Keteledorannya di dalam Meninggalkan ilmu padahal dia telah diberi sarana-sarana ilmu akal. Ini akal ini sangat mahal, enggak ada dijual akal bekas, enggak ada orang yang mau ya menukar akalnya dengan yang lain. Ya. Nah, itu adalah sarana dan alat ilmu supaya dia tahu agar tidak tergelincir dalam perbuatan dosa dan dapat ya meminimalisir dirinya untuk jatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Itu dengan menuntut ilmu. Karena semakin banyak dia tahu Semakin banyak pula yang dapat keburukan-keburukan eh, yang dapat dihindarinya. Dan semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukannya. Nah, tapi kalau memang dia tidak tahu. Dia sudah mengerahkan segala kemampuannya. Dia sudah menuntut ilmu. Memang ilmu itu belum sampai kepadanya. Hingga dia jatuh ke dalam dosa itu. Nah, ini adalah satu hal yang ma'dur. Inilah satu yang ya, mungkin di, eh, di, dimaklumi dan diberi toleransi kepadanya. Dia sudah bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya dia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk menuntut ilmu Tapi memang ilmu itu belum Allah sampaikan kepadanya Nah inilah orang yang ma'zur Adapun orang yang sengaja melalaikan dirinya menuntut ilmu Teledor Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya kerana perbuatannya meninggalkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya kerana dia melakukan satu kesalahan yang mendasar Yaitu tidak mau menuntut ilmu Padahal itu diwajibkan atas kita semua Tolakul ilmi Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya kita diperintahkan untuk ya menimba dan menuntut ilmu. Nah, ketika kita lalaikan itu, ya otomatis orang yang jauh dari dari ilmu, otomatis dia akan jatuh dari dalam satu dalam dosa. Ya demi dosa, kesalahan demi kesalahan akan dilakukannya kalau dia tidak ya punya ilmu maka dari itu iblis ya punya makar terhadap manusia. Dan maka pertama adalah menjauhkannya dan mengeluarkannya dari jalur ilmu. Karena kalau sudah jahil, ini ilmu itu ibarat cahaya. Ya, kalau tidak ada lagi cahaya, ya maka syaitan atau iblis dan bala tentaranya dengan mudah akan mengiring orang ini ke dalam bentuk kesesatan, kesalahan, dosa, maksiat, kemungkaran apapun yang dikehendaki oleh iblis. Nah, itu kalau dia sudah meninggalkan ilmu. Nah, ini adalah satu kesalahan. Jadi coba lihat Nah kita jatuh dalam dosa itu apakah karena kelalaian kita untuk menimba ilmu atau memang demikianlah kita sudah mengerahkan segala kemampuan kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu, tapi memang Allah Subhanahu wa belum menyampaikan ilmu itu kepada kita. Nah ini adalah suatu hal yang makdur. ya dimaklumi, Jadi ya, diberi toleransi. Nah demikianlah mudah-mudahan ini eh, apa namanya memberikan suatu ya peringatan kepada kita semua bahawa ya, tidak ada udur bagi seseorang ya, Yang jatuh dalam perbuatan dosa Kerana kelalaiannya menuntut ilmu Kerana keteledorannya ketel di dalam menuntut ilmu Dia berpangku tangan tidak mau menuntut ilmu Hingga dia jatuh dalam dosa demi dosa ya. Kesalahan demi kesalahan Wallahu a'alam bisawab Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia Apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat bertemu kembali yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari saya dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang saya lakukan dan yang terjadi di dalam majlis ini dan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya demikianlah aku luka lihada astaghfirullah li walakum risaidil muslimin innahu huwal ghafur rahim subhanahu wa bihamdik Ashadu alla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilai. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Syukuran jazakallahu khairan para kolofi atas sekeliling waktunya Dan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di sepatahan pagi hari ini Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan kami ucapkan pula syukuran jazukullah khairan kepada antun semua Para pemirsa Raja TV ataupun pendengar Radio Raja yang sudah dengan kerenahan hatinya Menyimak acara kami di sepatahan pagi hari ini dan semoga pertemuan kita, pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Dan tentunya kami mohon maaf kepada anda yang sudah berusaha menghubungi kami di layanan netofon. Ataupun bagi anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dibisah singkat. Hanya beberapa pertanyaan saja yang dapat kami ajukan. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Simak kembali acara yang rutin ini. ya Acara rutin ini di setiap hari selasa pagi pukul 8 bersama Ustaz Al-Maidani. Ya dalam pembahasan Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Demikian dan kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roger. Lidakirin walidakira. Idaatul Quran al-Karim. أفلا يتذبّون القرآن؟ أفلا يتذبّون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رجاء للذاكرين والذاكرا. إذاعة القرآن الكريم.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 إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أبوالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أبوالكم إنه كان حوبا كبيرا